atezerera, ba, gure semealabei buruz ditugun kezka ketardurak partekatzeko esparru bat eskaintzea. Ba 18 urte bitarteko semealabak dituzten eh, ondarribiko gurezu guztiei zuzenduta dago. 15 egunean behin eh, bilera egongo da eta gutxi gorabehera orduterdikoa izaten da. Zerbitzuko profesionalek eh, zuzentzen dute programak, ez? Bueno, egia da, gero ta Eta zailagoa da taldea lan egitea, ez, bazakitik izartea gero eta individualista goa dalako, edo bueno, e, parte hartzen dute, baina bueno, nahiko genuke parte hartze gehiago izatea gurasoek.